الحمد لله القائل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادعا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وقد تركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ayuha ikhwah ayi wa islam nakusieni kumcha nafsi Allah Mumba wetu mtukufu anatuambia a'udhu billahi minash shaitani rrajim Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la ayatin liuli al-albab Allahakasema tena Inna fi khalqi as wal-ardi wa ikhtilafi al nahari wal-fulki lati tajri fi bima yanfa'u وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله سبحانه وتعالى امتلزميشا وانادم تماميني ياي mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kukatikiwa kwa kutumia akili zetu imani ya kumamini Allah subhanahu wa ta'ala lazima ikinaishi akili na lazima iwafikiane na maumbile ya binadamu na binadamu ataendelea kusakamwa na masuala ya msingi na lazima ayapatie majibu Akijitia pambani kuyaeka nyuma kichogo chake si utatuzi yataendelea kumsakama hakuna bin adamu aliyesalimika katika ulimwengu huu wanaudhibillahi min dhalika labda awe hajaumbwa na Mwenyezi Mungu wataala wa taala. kitu ambacho haiwezekani yeye ni nani haya yote anaoyaona haya Ndiyo kitu gani yalikuweko wapi haya kayaumba nani anaona mbingu anaona ardhi anaona wanyama anajiona yeye mwenyewe mwanadamu anaona watu wanazaliwa watu wanakufa anaviona vikubwa anavidogo. na vidogo na vingine hata jicho lake kuona mpaka atumie visaidizi vyote hivyo bina adamu Lazima apate majibu kwamba hivi ni nini kavi ubanani vilikuwa kwa wapi nini mahusiano yake vitu hivi na huyo mumba Haya majibu haya Ndiyo majibu yanoitwa majibu masuala ya kidini au wengine huitwa huita maswala ya kifalsafa ni masala ambayo lazima yapate majibu alhamdulillah mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi wanaadamu akatupa sote nyenzo sawa tuna macho tuna masikio tuna nyoyo tuna midomo tuna ngozi tunaweza tukashika Yaani zile hisia ya tano za viumbe hai za mwanadamu tunazo kutokea katika mwanadamu aliyeumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala vitu ambazo ambazo, ambazo ambazo ni exceptional vitu ambavyo si vya kawaida ni ni kuonesha Allah Subhanahu wa Taala wake uwezo wake hakuna anayeweza kumwingilia Malaki wanapatikana watu walikuwa hawana vitu hivi ndio wale wanaoitwa wandazimu lakini jumla ya watu mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba akatupa zana hizi ili tufikie katika kumwamini yeye mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waislam ni imani ambayo imefikiwa kwa kutumia akili zetu. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala aya nizo kuzisoma. Anatulazimisha tulazimisha wanadamu lazima tutumie akili zetu tuangalie maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuangalie vilivyotuzunguka kwa sababu hivi ndivyo vinabonirikiwa na viungo vya hisia na ndivyo vinavodirikiwa na akili zetu basi Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala akataka tutumie viungo vya hisia tutumie na akili zetu ili tuweza kufikia imani ya kumtambua yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba yupo na yeye Allah ndiye aliyetuumba muislam au mwanadamu himsingi akitumia akili yake hivi basi naam atafikia katika aqida imani iliyokuwa rasiha imani madhubuti sio imani ya kuiga Sio imani kwa sababu tu nimezaliwa amani nimezaliwa unguja, nimezaliwa Tanzania nimezaliwa Warabuni wazee wangu wa Islam basi na mi niko hivi ndio jambo la kushukuru lakini ni jambo ambalo lazima wewe mwenyewe ufikie maamuzi Sisu ala ambalo labda umeibuka nalo umekuwa nalo sisi ala ambalo labda umelazimishwa manaki hata ikifika hadi muislam ukiulizwa wewe ndugu yangu kwa nini wewe muislam usiwe na hasira ibusuala taratibu mfahamishe mtu Huwezi kuamini jambo bila ya kushawishika huwezi kuamini jambo bila hoja ya kulitetea jambo hilo huwezi kufikia akida ya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ila ya kuwa hoja ya kufikia imani hiyo. Ndio mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia mfano wa aya tulizozisoma inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli nahari la ayatin li ulil Hakika katika kuungwa mbingu na ardhi na kutafautiana usiku na mchana Mna dalili za kuwepo mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mna dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ndio Mwenyezi akasema li'ulil albab kwa watu wenye akili. Look, watu wenye akili sehemu katika akili zao zinafanya kazi zinazotambua Haqi na batil. Wanafikia maamuzi baada ya kutafakari, baada ya kufikiri, baada ya kuchunguza baada ya kugundua wakaporomosha silaha zao mabega yao wakaona hapana Hizi mbingu hizi namna zilivyoundwa namna zilivyobingu saba watu wanaokwenda katika anga huko wanaona mambo makubwa makubwa na maajabu makubwa akazitizama na ardhi namna mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala ardhi ukubwa wake sisi tunaishi katika dunia hii sayari iliyoitwa Earth ni kitu kidogo tafi, kidogo, kidogo kidogo kidogo mno katika ulimwengu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatafakari yote hii Ak yote haya akatafakari mapishano ya usiku na mchana Tulikuwa tuko katika usiku sasa hivi tuko katika mchana jua linang'ara ukitupa shindano unaiona Akatafakari yote haya akajiuliza nani aliyeumba mambo haya je yupo mwingine je yupo mwanasayansi je yupo mmarekani, je yupo mwanasiasa gani aliyefanya alie, mambo haya akajikuta kamalizikiwa na maswala, kamalizikiwa na majibu jibu lake linamlazimisha ni kwamba yupo mwenye nguvu zaidi si kiume ye ndio muumba wa kila kitu na hawezi kuwa kiumbe ni Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akatumbia inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari wal-fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'un nas ila akhir al-aya Mambo kadhaa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wanadamu tutumie tuweze kuvichunguza na kutafakari mambo haya ili tuweze kufikia imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya kumshirikisha akatujia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi zetu falyamburi linsanu insanu mimma khuliqa Mwenyezi Mungu anatuambia hebu mwanadamu achunguze mwenyewe ameumbwa kutokana na kitu gani Yuzi malaun bush amefariki Sasa ingelikuwa yule ni kiumbe siwa kawaida au ingelikuwa wana billahi ni Mungu. Basitungekuwa tunaye paka moda huu. Khabith maluun Bush amefariki juzi tu hapa. senior, baba Bush baba amefariki juzi tu hapa. Na mtu habithi aliyetikisha ulimwengu wa Kiislamu aliyetupa kichapo katika Iraq, aliyetupa kichapo wakati wa vita wakati wa wa, wa wa vita vya kuba vya kwanza 1991 lakini mwisho wake ameondoka katika dunia hii sasa kama hakuumbwa kwa maumbile haya aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala Yesu Marekani yes, yupo yes, katika dola aliwahi kuwa raisi na dola katika dola yenye kubwa yenye nguvu za kijeshi dola iliyoendelea kwa sayansi na teknolojia Tungelishuhudia huyu kiumbe yuko hai paka leo Sharon maluni vile vilevile amefariki Allah Subhanahu wa Ta'ala alimweka kati, kati baina ya mauti na na na uhai miaka 67 Sharon waziri mkuu wa wa wa Israeli wa mwisho wake ka dunia hii Oonesha <coughs> kwamba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiyo muumba wa kila kitu. Hakuna katika dunia hii, hakuna katika tunapovidiriki sisi wanaadamu isipokuwa ni viumbe tu kama chengine chochote. Allah subhanahu wa ta'ala ndio akatataka akatutaka tuangalie maumbile yetu wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala akatupeleka akili zetu tuangalie yaliyotuzunguka, tuangalie matokeo matukio yanotukia tuangalie kila kona kila tunatokiona Allah subhanahu wa ta'ala hakuviumba kwa machezo ametutaka tuvichunguze hizi hivi tufikie imani ya kumwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na sifa zake zote za kiungu wazangu wa Kiislamu ikiwa hii ndiyo imani anayotakiwa mwanaadamu aifikie kwa namna hii atumie akili yake leo itakuwaje bin adamu anakubali kumaliza hisia zake tu na kuziamini hisia zake tu akamshirikisha Mwenyezi Mungu akatafuta kitu akasema huyu ndio mwenyezi Mungu Binadamu akifikia katika daraja ya hii anakuwa yupo chini kuliko walio chini anakuwa bora kuliko hata mnyama Anaku, mnyama anakuwa bora kuliko yeye Allah Subhanahu wa ta'ala anatwambia Wakalu ittakhadha ar walada wakasema makafiri wakristo hawa Mwenye Mungu amejifanyia mtoto. Mwenye shay'an idda. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba hakika nyinyi ambao mnatamka kauli hii, nyinyi ambayo mna imani hii, lakajitum shay'an idda, mmeleta kitu cha kuchukiza mno. Takadu samawati yatafattarna min fawqihiinna. Mbingu hukurubia kupasjia pasukie kutokana na kauli hii wanao wanayosema andaa wa, uh, takadu, takadu samawati tatafakkarna minhu wa uh, tanshaqul ardu wa takharru hadda na ardhi inakurubia ipasuke iwameze milima inakurubia vile vile ianguke vipande vipande kauli hii ya binadamu ambaye amekosa maskini kutumia akili yake Amefikia imani za mazigazi, imani za kujidanganya tu. Andaa li Rahman walada. Kudai kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto. Leo tupo katika tarehe 14. Christianity au Ukristo utashereheke tarehe 25, tuna kama siku 10 hiyo Ya kuzaliwa kwa Mungu Yesu. Nabii Isa alayhi salam. Subhana Malikinnas. Mwenyezi Mungu anatuwambia a'udhu billahi minash الرجيم rajim هو الله ahad الله الصمد lam yalid ولم yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allah subhanahu wa ta'ala anatuwambia qul huwallahu ahad sema Allah ni mmoja tu pekee yake lam yalid walam yulad hakuzaa wala hakuzaliwa walam yakul lahu kufuwan ahad wala hakuwa namfanano wayo yote yule leo vipi bin adamu atafikia maamuzi haya je ametumia akili yake قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويانا جاءت التائبين Innal hamdalillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nasta'idhu wa nasta'hdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma enyi enyi kumcha christianity imani walokuwa nayo wale wote wasiomkubali Allah Subhanahu wa Ta'ala iwe wa kristo au pagani hindu budha confucius watu wa aina yoyote Walokuwa hawajamamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allah bila kumshirikisha hawa ni watu ambao hawakutumia akili yao hawa ni watu ambao wanaimani wasoweza kuitetea muislamu lazima uwe tayari weza kuithibitisha aqida ya yako imani yako wakati wote mbele ya yoyote kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya mjadala na Wakristo bi uslumi alimi wa uslubu wa kielimu ni kwamba watumie akili zao kwa nini wanamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa nini Isa alayhi salam wanasema kwa yeye ni Mungu ndugu zangu wa islam mwanammoja aliokuwa akiitwa am bin luhai katika zama za jahiliya yeye alipokwenda sham baadaye akaje zake katika jaziratu la Arab akakuta kule shamu masa, ibada ya masanamu basi yeye ndo alokuja akayitabikisha akaileta ibada ya masanamu katika bara la Arabu akaanza kulileta sanamu la hubal basi masanamu yale yakatukuzwa yakaendelea katika kila maeneo mwisho mpaka katika kila nyumba maskini bila hata kutumia akili zao ni fikra tu zilivyokuwa zimewajia na huyu tayari na yeye alikuwa shetani ameshamchezea basi imani yoyote ile isiyomkubali Allah subhanahu wa ta'ala ni imani ambayo ya kuiga ni imani ya kutumia hisia kwa sababu binadamu kiaasli alivyoumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala at fikra ya kutaka kuabudu ya kutukuza ipo haiwezi kaondoka Warusi walijaribu kutaka kuitoa maumbile haya ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ya tadayun ghalizatut walitaka kuyatoa maana yake urusi Ulibotawala ukomunisti 1917 mwaka 1917 walalazimisha watu wote waamini kuwa Mungu hakuna hakuna dini miskiti na kanisa kila kitu fungwa fungwa fungwa Hakuweza kwa sababu haya ni maumbile aliyoomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi zetu binadamu wale wale ndiyo waliotengeneza masanamu yao kina Lenin wakawa waka naabudu maana yake kutukuza fikra zao ni kumwabudu mtu Maumbile haya ametuumbia mwenye Mungu subhana wa Ta'ala hata mtu awe amezaliwa katika iza nene usiku totoro akue huko kichekani huko akifikia umri wa kumaiz umri wa wa upambanuzi lazima atajiuliza yale masuala ya msingi mimi sasa hivi najisikia baridi nataka kujisikia joto kitu gani kinaleta baridi nene nataka tunda pale lakini liko juu mbona mie kiwili changu kifupi Anajisikia mara kachomwa hapa anaumia kitu ya. mpaka Nipaka anajisikia pahali, kutakuwa kuna nguvu imenizidi mimi. Kutakuwa kuna aliyeumba mambo haya. Kutakuwa kuna mkubwa zaidi. Kama hakutumia akili yake, haukuja muongozo ukamfahamisha akaweza kutumia akili yake ndio ataingia kwenye itikadi kama hizi za Christianity za Ukristo. Kuweza kufika kuita kidi kwamba binadamu kama wao Zingu wa Ta'ala mathala Isa Adam hakika ya mfano wa nabi Isa kama ni nabi Adam amemuumba kwa udongo hakuna tofauti Adam yeye alikuwa mazo. Isa kaja majuzi tuha. Yani ya kena, Muhammad sallallahu miaka basi Christianity itikadi ya Ukristo mpaka kufika kumfanya Isa alayhi salam kuwa ni Mungu, eti mtoto wa Mwenyezi Mungu, eti Mungu amezaaliwa. Subhana wa akili gani Mungu aliyetimia kwa sifa zote za uungu? Hebu tutulie kidogo, tulizane, tumie hiyo akili yako. Mwenyezi Mungu mwenye sifa zote za uungu. Halafu na huyu vile vile awe sifa zote za uungu azaliwe. Akili inakubali wapi mambo haya? akili haikubali lazima ikipatikana miungu zaidi ya mmoja lazima mmoja akamshinda mwenziwe. Na Mwenyezi ametumia lugha kama hizi ndani ya Qur'an nyepesi nyepesi ili kuweza kufahamu sisi. Maanae kushika akida ya Uislamu, imani ya Uislamu ya kumamini Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala haitaki uende jami'a, haitaki uende university ni kutumia akili yako iangalie Qur'ani inavyokulazimisha tumia akili yako angalia maumbile ya mwenye Mungu utamjua nani muumba Si lazima uende jami'a uende uh, Saudi Arabia uende Masri uende Kwa wapi ni wewe mwenyewe Mwenye Mungu Subhana wa taala, ndiyo, akatupa ala nyenzo zote sisi kitu kimoja nyenzo sawa ili tuzitumie pamoja na akili yetu bila hisia tupu pamoja na akili yetu tuweze kufikia imani ya kumamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zangu wa bin adamu kama hajapata majibu sahihi juu ya maswali yale yanoyomsakama akaweza kufikia imani ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kutumia hisia tu pekee yake. Binadamu kama huyu bado atakuwa hana utulivu wa nafsi yake leo ulimwengu wa magharibi kwa sababu Ukristo haujamkinaisa haujampatia mwanadamu akida itikadi imani ya kutulia nafsi yake ya kuoana ya kuikinaisha akili yake ya kukubaliana na maumbile yake haujampatia leo wimbi la waKristo Ulaaya na magharibi kijumla wanaoacha Ukristo wanakuja katika Uislamu na binadamu akikosa kupata majibu sahihi juu ya akida ya la ilaha illa Allah ya kufikiwa kwa maamuzi yako binadamu kutumia akili yako imani yako ikawa rasikh ikawa madhubuti ukaweza kumkinaisha na kuitetea kumkinaisha yote, yote yule taba itakuwa huna utulivu ndo hatima yake leo ukasikia muadha zaidi ya nchi ambazo si za waislamu zina takwimu za kujiua wenyewe suicide rate takwimu za kujiua wenyewe nyingi mno wanasema ulimwenguni mwaka jana takwimu za mauaji zilikuwa alfu ukichunguza hizi mauaji haya aliotendeka ni mtu ambaye maskini Kashindwa kutumia akili yake kufikia akida ya kumamini Allah subhana wa ta'ala moyo wake ukatulia kwa sababu ukimamini Allah subhana wa ta'ala umepata utulivu umelitatua tatizo msingi umelipa majibu kubwa kuliko yote katika ulimwengu huu moyo wako utakuwa umetulia Baadae ni kumwamini mwenye Mungu subhanahu manake si baadaye unaamini Mwenyezi Mungu kumjua wake na sifa zake zote na uwezo wake wote Mwenyezi Mungu huyu ndiye aninipariski Mwenyezi Mungu huyu ndiye aninihifadhi usalama wangu Mwenyezi Mungu huyu ndiye kanipa hii kanipa kile Mwenyezi huyu mwisho ndiye alieniletea utaratibu wa kuishi hapa duniani Alhamdulillah utaona muislama anaishi Maisa salama yayosalimika na kesi kama hizi za kujiua au kesi za mauaji za kuua kuani Marekani mwaka sita kesi za mauaji wenyewe kwa wenyewe Yaani za kujiua mtu suicide rate inafikia watu wa 45 azu. Ilio kubwa sana hii. Yaani mtu kujitoa roho yake mwenyewe. Hamuamini Mwenyezi Mungu afanye nini? Hamuamini Mwenyezi Mungu aliyemuumba afanye nini? Hana utulivu katika moyo wake. Ametafuta kitu amekikosa. Alikuwa ni mipango yake ya miaka mitatu ya miaka 4. Miaka imemalizika, mipango hajaitimiza akaunti yake hakuna senti alizozikusudia zifike hakuna kumsaidia ndio limwengu wa kibepari ulivyo na swala la kumwamini Mwenyezi Mungu wanaliona ni swala la kibinafsi tu mtu anaweza kuchagua tu akaamini koa akaamini hicho chochote akaamini hata dini mimi simwamini Mungu wakati wote haoni mafungamano ya maisha haya na maisha ya akhera anachukua basi anajua tu waislamu kesi kama hizi katika miji ya waislamu ni adimu Hatuseme kwa hazipo lakini ni adimu kwa sababu alhamdulillah tumelitatua tatizo msingi na tumepata jibu la swala kubwa zaidi kuliko masuala yote wali mwnguni Ndugu zangu wa Kiislamu na tano hii ambayo eti wa Kristo ndio wanasema ni siku aliozaliwa Yesu nabii Isa alayhi salam na huja na maneno ambayo bil kwa bahati mbaya mpaka waislamu Tumeingia katika mtego huu ni kwamba ah ah sisi waislamu na wasio kuasi wa sisi tujadiliane yale mambo tunayokubaliana yapi? Yaani basi kwa huna akili kweli wanaudhi billahi midalika. Sheikh akida ya ya inakulazimisha kila jambo ambalo hamkubaliani mnatafotiana ndio mkae mjadili. Si masuala ambayo mnakubaliana tunakubaliana nini? Labda masuala ya kibinadamu. Yeye binadamu na mimi binadamu tumezaliwa. Kila mmoja ana heshima yake sawa. Hatujaambiwa tumtukane mtu eti. Umtukane yoyote yule ambaye hayupo ima hajashika imani ya Islam. Hatujaambiwa hivyo. Lakini tumeambiwa tujadiliane nao. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu haya ni mapambano ya kifikra baina ya akida ya Uislamu na akida kotofu yoyote yule. Yoyote ile iwayo kiyoa ya ukristo, kiyoa ya yahudi, kiyoa ya kibudha, kihindu, yote ile. Haya ni mapambano lazima na mjadala huu ni lazima. Hakuna kile kinachoitwa interfaith dialogue. Interfaith dialogue ilianza zamani huko tangu 1893, tangu karne ya 19, lakini ikaja kapata nguvu zaidi mwaka 1932. lake eti ni kuzikurudisha pamoja wanasema api ah, data Aqila ya na wa Islam, ya uyahudi na ukiristo wa Wanasema dini zote hizi zinatokana na Abraham, Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo ndio kitu common kinachowaunganisha. Kwa hiyo waislamu na wakristo na mayahudi ni watu wa moja, ni watu sawa. Sisi ni binadamu katumba Mwenyezi Mungu hilo hakuna anayepinga. Lakini kiakida waislamu tuko baina ya Mashriqi na magharib, na akida nyingine yote ile iwayo na tunalazimishwa sisi na uislamu tufanye mjadala nao hawa wote wale wasioamini akida ya uislamu kwa kutumia hoja za akili zilizozungumzwa ndani ya Qur'ani Uislamu na manhaj aliyozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni binadamu kutumia akili yake wewe mtafute mtu anaoamini utatu mwambie hebu sogea ndugu yangu hebu nifafanulie haya mambo vizuri wewe ukinishawishi basi mtaacha mie uislamu, utacho la ila allah nitakush kwako. nikinaishe, lakini na wewe nikinaisha basi weko tayari uacha hii Uislamu unatulazimisha tufanye mjadala huo. Sio tukae naya tukae na watu wa tukibarikiana kwamba wewe unichokiamini ni sawa, sisi tunatokana na imani yetu inatokana na, na, na, na, na, na Ibrahimu imani moja aya mambo ya kipuuzi haya hayakubaliki katika Uislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala asingesema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithun thalatha hakika wamekufuru wale waliosema mwenye Mungu ni watatu katika utatu hizi ni imani za watu wasioweza kuitetea akida yao ya Kiislamu wanashikwa na agenda hii ya interfaith dialogue Mapatano, majadiliano ya dini tatu wanasema na wale watu ambao waliotayari tayari washafungua vifua vyao kwa ajili ya maslahi ya kidunia wewe ndugu zangu wa Kiislamu Christmas si jambo letu sisi tufanye mjadala kokosoa atidahi hii zangu <coughs> wa Kiislamu hadha wasallu wasallimu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ايت قال الله تعالى في محكم كتابه التنزيل إن الله ملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واجبر علينا يا مولانا إنك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر قوات التوحيد وكتائبه وأنصار السنة وكتائبه ليؤيدوا دينك ويعزوا جانبه اللهم ضعضئ الكفر ودك سنده وشتت جمله وقت عمدد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقيموا الصلاه Mavutullah Allah, Allah, Allah.